Då är det måndag kväll och ny poddrinspelning på gång. Eh, mörkret håller på att lägga sig över Borås. Och jag sitter här i min säng och tänker på vilken trevlig gårdag vi hade. Det, är där, det var en sån där bortaresa som jag tror folk inte riktigt förstår varför man gör. Bussen är i klockan åtta på morgonen. Du behöver gå upp klockan sju en söndag morgon. Ta dig ner till bussen. Sen är det lång, lång, lång resa till Stockholm ett matstopp på någon halvtråkig snabbhatserstrang. Sen ser du på fotboll in i en inomhusarena. Och sen är det en lång, lång, lång, lång, lång resa hem. Med ytterligare ett matstopp på en lika tråkig snabbhatserstrang. Och sen är du hemma vid 11.12 på natten. Jag var hemma i min lägenhet strax efter klockan 12. Jag gick in i badrummet, öppnade badrumsskåpet och tänkte att nu ska jag borsta tänderna snabbt. Så att jag kommer i säng i tid. Men då flög tandkrämen ut, så jag böjde mig ner för att försöka ta upp den. Och när jag, när jag skulle resa mig upp så glömde jag av att jag hade öppnat eh, dörren till badrumsskåpet. Så jag fick den här eh, kanten på min eh, badrumsskåpsdörr rätt i huvudet. Och eh, blodvite förekom kan jag säga. Så jag stod inne på min toalett, mitt i natten, klockan var halv ett, i min Perfekt T-shirt. Och blodet bara rann ned från mitt ansikte. Men det är kul att åka på bortamatch. Jag var glad ändå. Det smällar man får ta. Nu rullar vi introt. Hur är läget med Kim idag? Ja, bättre än igår Var du lite sliten igår? Ja, igår var jag sliten så in i helvete Ska jag kännas Men jag piggnade till eh, fram, fram till matchen Och eh, hade en trevlig bussresa hem och inte annat i alla fall Glenn, läget med dig? Jo, det är bra eh, Det var nog den jobbigaste måndagen och upp så sätt som man var trött Men det är ganska lätt att gå upp efter de här matcherna Jag tänker mycket på Det här när vi pratar inför eh, Det var Laverna matchen när vi hade 15 poäng kvar att spela om. Och vi bråkade om vi skulle säga 9 poäng eller inte. Hur många poäng vi skulle ta på kvarande, ma kvarande matcher. Och nu står vi här med 13 och 15 poäng. Så det går ju inte annat än att vara nöjd. Det är ju känslan efter det gårdagen. Nej, vi har ju en otrolig vår bakom oss. Det är bara att säga det. Men eh, vi ska börja med att prata lite om matchen igår. Jag kände att vi... Eh, Borde gjort fem bollar i första halvlek. Jag såg om första halvlek idag och jag blev ganska frustrerad över hur vi spolade bort målchanser på det där sättet. Håller ni med mig? Absolut. Jag äh, träffade Radiosportbortens nya chef Tobias Rosvall. Han som en gång i tiden var A2-målvakt i Helsingborg. träffade honom i paus och då stod vi och pratade om äh, Svein Aron Gudjansson. Någonting som man gör väldigt ofta. Så är det positiva tider så man pratar ju ofta om negativa saker ändå. Men det vi pratade om då var ju den här missarna han står för. Och att han kanske inte alltid... Alltså det är många gånger vid de här sista passningarna när det inte riktigt blivit rätt. Och vi, vi sa väl det att hade vi haft en ordentlig nia i den halvleken så hade det varit 5-0 i paus. Lätt. Det nämns ju ofta när man pratar älskar och har gjort så de senaste typ. 15 åren, att hade vi haft en riktig forward så hade det sett jättebra ut. Och jag kan ställa mig emot det där ibland för våra forward som gör så väldigt mycket mer än bara de ska vara mer än bara målskyttar. Men igår kände jag, alltså hade Svein bara använt sin högerfot då har vi två givna mål. Det var en riktigt dålig första halvlek av honom. Så ja, jag blev frustrerad. Och jag kände att vi, vi kom inte upp, riktigt upp till nivå igår egentligen. Men det är ju så, när vi har det här flytet och det här självförtroendet så är det ju lite så också att ja, vi gör 1-0. Och sen är vi nöjda med det. Vi vet att vi kommer vinna. Och det är ju, det är ju något positivt, även om inte spelet var särskilt bra. Det, det man kan reagera mot det 1-0-målet är ju att Sveriges landslagsmålvakt gör den tabben. Vi satt här och pratade om eh, Hakon för en vecka sedan. Um, Målvakter är ju tabbar Men nej, alltså, det är ju en gåva Från, från Schenko. Där, där Exakt det du pekar på där Att vi är ett lag i medgång och AIK är ett lag i motgång Att det är sånt som Kanske är ännu tydligare än då Men också att vi i medgång kan ta vara på det Som jag pratat så många gånger om Sker ett misstag så är vi sylvassa Vi utnyttjar det på ett perfekt sätt Ja, men det kan man ju landa Att vi är sylvassa när det sker misstag Men fan, vi hade kunnat utnyttja dem bra Mycket bättre igår, så är det ju verkligen Kände du dig lite frustrerad över matchen igår, Kim, eller var du bara glad? Nej, men igår blev jag faktiskt lite, i andra halvlek var jag snarare nervös i slutet efter att AIK gjorde 1-2 på ett helt annat sätt än vad jag kände i de andra matcherna vi har spelat. När, när vi gjorde 1-1 på Vi kände att nu, nu är liksom den här matchen i hamn. Nu, nu, jag vet att vi kommer göra 2-1. Sirius kan jag inte prata om för den matchen var jag ju på, på konsert istället. Men jag blev ändå lite nervös Även om jag tyckte att vi Eller ja, att ARKs defensiv Snarare var värdelös Men att de ändå hade, hade skapade lite chanser Offensivt i andra halvlek. Så det fanns någon sorts nervositet De sista tio minuterna Vår vän Ludvig Han har ju en teori om att matchen var uppgjord För att båda lagen spelade så dåligt I andra halvlek Är det något du köper, Kim? Nej, nej absolut, det är det ju absolut inte Jag tänker liksom med de vinnarskallarna vi har. Och nu kan man tycka vad man vill om John Gudetti för all det, men vinnarskall är leva väl i alla fall. Så att, eh, jag tror inte att det är någon uppgjort. Nej, jag var inte särskilt nervös i slutet igår för jag kände hela tiden att vi skulle klara av det. Och det är ju mycket på grund av Hakons förmåga att plocka ner inlägg. Det är mycket på grund av Sebbe och som förmåga att blocka skott. Och det är mycket på grund av att And André Römer alltid se till att laget samlar sig i försvarspelet i tid. Så jag var inte särskilt nervös igår. Men jag hade ju väldigt gärna sett att vi hade punkterat matchen innan. Är ni med mig? Absolut. Ja, men, men verkligen. Hade vi inte stött in det ett på målet så hade det sett helt annorlunda ut, men, men så, så är det ju alltid. Det är... Hade vi gjort 5-0 i första aldrig inte behövt byta in och byta ut Frick. <laughs> Nej, så är det. Nej, men vi, man, man återkommer ju till det där med Sven, alltså. Att... Vi leder med 2-0 i halvtid, men vår toppforward har varit Kass. Det är, ju, det är ju något fascinerande över det. Och det är ju väldigt synd att vi har två ytterbackar i, i, i högform som matar, matar inlägg och krossbollar, så det bara skriker om det dessutom. Mm. Och två yttrar i högform också, ska ju nämnas. Ja, absolut. Uh, Ockels ser ju lite i skymundarm av Andrejka, gör ju Ockels en fantastisk år. får man ju säga. Mm. Att man, man tänkte ju att när Bernhardsson skadade sig att det här... Det här är inte bra för vår offensiv. Men det har inte märkts. Inte på resultaten. Det har inte märkts alls. Om man nu ska vara sån. Ska vi inte säga att vi har tio spelare i högform egentligen? Jo. Ja, ja men det, det kan vi säga. Absolut. Sen, ja. Man hade kunnat önska mer av Kasem igår, kan jag känna. Kom aldrig riktigt in i matchen, känns det som. Nej, men det är han som står för den... Forseringen där på att vi gör rätt 0 det, det, det där är ju någonting att han verkligen ligger i där för att eh, ta vara på det misstag. Man märker ju att han, han löper ju något kopiöst. Han är ute vid hörn, båda hörnflagorna samtidigt känns det som ibland. Han tar, han tar verkligen de långa presslöpningarna som stöttar upp. Och, eh, på något sätt, det gör också lite att Svein kanske kommer i bättre i lägen. De här lägena han missar. Eh, för eh, man är bra på att täcka upp det Svein inte, inte gör. Ja, Römer har ju en jättechans där också i första liksom. han börjar få på mål. Känns det inte som att han har fått en sån chans varje match sedan han gjorde sitt mål där? Ja, man blir ju alltid lite besviken också för att man vill ju, av alla spelare på plan så vill jag, jag vill väldigt gärna att Sebbe är ju mål som ja, Sebbe är ju Sebbe. Men också att André Römer är ju mål för då vet man att då kommer man få en rak och tydlig och klassisk målgest, en enkel julning. Det uppskattar man ju. Jag och Olle pratade om det nu. nu blir det sidospår här. Vi hade ju fotoshooter igår bara för att vi skulle ha en ny bild, omslagsbild för podden. Och då pratade jag och Olle om att vi skulle använda Jeppe Ockels målgest. Den här när han hade två händer under huvudet sådär, om du minns. Att vi alla tre skulle göra det. Det hade varit något. Då sa jag att vi kommer inte få med Kim på att ställa upp en sån bild. Nej, det stämmer <laughs> ja. Ja, nog. Nej, nej, nej, ja. Om vi, om vi lämnar matchen lite där han, för jag tycker inte det, det finns inte så mycket att säga om den egentligen. Vi gör ju jobbet mot ett väldigt svagt AIK, men vilken vår vi har haft. Den här våren kommer man komma ihåg länge, är det inte så Glenn? Jo men bara om vi inte går miste på någonting ännu, att äh, vi slutar fyra femma. Nu, nu hoppet har ju verkligen tänds här kring... Ingen en supersäsong. Jag, jag har ju fortfarande tron och känslan på att den här våren gör att vi kommer haka på Malmö och Häcken. Och jag har också en känsla över, nu, kring de senaste omgångarna här, att de kommer tappa sina poäng med. Eh, det som jag tänker på Malmö, det är ju att de blir av in i mitt fält, huxflux. Och jag tycker också att i vissa av de här bortamatcherna de har spelat, jag tänker BP borta, att det, det är inte alltid så lätt att vinna de här allsvenska matcherna. De har ju även tufft mot Värnamo här nu senast eh, vid ställning 1-0 där. Så har jag Värnamo faktiskt några chanser som gör att de kan gå ifrån till 2-0. Mm. Ja, jag har själv på plats. Jag och min sambo tog lördagsturen till Värnamo för att se matchen. Det är kul med fotbollsturism. Ja, och eh, jag håller helt med. Alltså, första halvlek där, där tycker jag stora delar av Värnamo verkligen äger matchen mot Malmö. Och det är det jag menar att jag tror ändå att... Eh, de kan eh, få det tufft Nu är Hugo Larsson såld Kristiansen eh, Pacemaker Och Sergio Copenia åtal Alltså det är ändå tre rätt viktiga spelare Sen Malmö kommer att vara stor favorit Men eh, den här våren då att, Ja, fantastiskt svårt. Men hoppas vi inte går miste om någonting det är väl det. Äh, Men då, de tre tappen måste vara större än att tappa Jakob Andrejka Ja, det håller jag med om Även om Andrejka är ett såklart Jo, absolut Men vi kommer ju ersätta honom på något sätt eh, Och sen har vi ju Bernardsson Som är joker i kortleken dessutom Ja, nu får vi ju några veckor För vila här och då Då hoppas verkligen jag att eh, Framförallt Alexander Bernardsson Men även att eh, Per Frick att de, att de bygger upp sina kroppar Och är redo för eh, 90 minuter Ja, inte 90 men i alla fall 60 minuter eh, I de här sommarmatcherna som kommer för de kommer vi behöva så är det ju. Sen det vi också ska med oss är att Älvsberg är oftast bäst på sommaren och hösten. Jag inte förra, det... förra året var vi inte så bra på sommaren men vi var ju grymma på hösten. Ja men, men... Det, det är ju därifrån säsongen har startat tidigare år också. Det, det det har... Guldåret 2012 är ju det som går emot då men annars eh, skulle jag säga att det är så. Men det jag kan ha rädsla av, vad, vad ni känner med det All kredit i Mytilin såklart, men under de här åren med Mytilin Som vi fortfarande haft minst en dipp varje år Det vi har haft mellan fem, ja, förra till och med tio, elva matcher Som var, jag ska inte säga att matcherna var dåliga Men inga resultat gick med oss Vi hade väl inte tio raka förluster Men det var tio matcher utan vinst, men inte annat i allsvenskan är vi rädda för den i år, eller har vi liksom den här mentaliteten? nu? Liksom? Alltså, det är ju ett annat go i laget än vad det var förra år på något vis. Jag är inte rädd för det faktiskt. Jag tror visserligen absolut: det kanske kommer en dipp, men jag, då tror jag att den dippen max kommer bestå av två, tre matcher. Uh, alltså, vi, det har ju varit lite sämre insats. Jag vet inte om man kan säga att det varit sämre insats på slutet, men första halvlek mot Djurgården är ju ingen, det är ju ingen kanonmatch, och uh, vi gör ju som sagt ingen. Jätteinsats mot ett blekt AIK Men jag är faktiskt inte orolig Över att Laget känns trygga Och de trivs med att spela fotboll Och jag tror det kommer förbli så Det kommer nog krävas väldigt mycket För att moralen ska dras ner tror jag. Sen, sen en sak jag tror också Sticker ut lite extra bra för det här året är att de här unga spelarna Det är ändå 4-5 spelare Som har tagit ett år Liv, vilket gör att truppen som helhet Blir bättre På något sätt och vis är det ju samma lag Lite som föregående år Men de här spelarna tar ju för sig mer Och är bättre fotbollsspelare, vilket gör att truppen som helhet Blir bättre Och samtidigt har du med dig både Hult Och Holmén hela säsongen Alltså den här mixen där liksom Per Frick Och Johan Larsson har varit de två äldsta och, och, och ledargestalter Alltså mixen på truppen blir bättre Om inte annat du har fyra sådana Om inte annat tänker jag så är det verkligen. Apropå Sebastian Holmén, så ringde jag och glänade upp honom här tidigare idag faktiskt för att snacka lite. Vi kan ju kolla på hur det är lätt. Eller lyssna. Ja, lyssna. Tack Kim. <laughs> Sebastian Holmén, välkommen till nummer 8.se. Hur är känslan så här dagen efter seger mot AIK? Tack så mycket. Uh... Känslan är väldigt bra. Det, tre poäng och, och lite semester på det. Så att, man må bra idag det, man. det kändes inte som ni tog ut er riktigt igår, egentligen. Om man ska välja. Nej, eller, det kändes som det var. Det var många som var halvvägs på semester redan. Det var väl det som var känslan. Det kändes som att hade vi varit på, på tonna och alerta så hade vi vunnit den här matchen med. Ganska många bollar som vi borde ha gjort kan man tycka. Så att, ja, jag kan, jag kan förstå känslan. Eh, nu får vi nästan summera en hel vår här då. Och i den här podden då har ju vi eh, någonstans sagt att du är både allsvenskans bästa mittback. Men också att du är hela världens bästa mittback. Har du olle några gånger. Varför går det så bra den här våren? Och varför, varför fortsätter poängen rulla in? Uh, ja, men varför det går bra? Vi, vi tror stenhårt på, på spelidén och vi har ett lag som har fått uh, spela ihop sig ordentligt nu. Uh, det är väl uh, den stora delen och sen att vi bara fortsätter vinna. Det har väl mycket att göra med självförtroende och, och såna grejer. Man uh, pratade med några AIK-spelare efter igår och... Uh, det är klart skillnaden mellan oss och dem är att de tänker fruktansvärt mycket när de spelar fotboll just nu. Medan vi, vi spelar fotboll på instinkt känns som. Vi vet hur vi ska göra och det, det sker automatiskt. Liksom. Och då, då brukar det oftast bli, bli bra. och Det har ju såklart med, med självförtroende att göra. Och att vi har fått, fick den starten i allsvenskan och egentligen under säsongen också. Att vi kände att... Vi, den spelidén vi, vi alla tror på och även fungerar i verkligheten liksom. Så har du till i att AIK i bajs efter match. jag behövde nog inte säga det. <laughs> <laughs> men, då, men vi då gå till dig Sebastian som sagt yes. världens bästa mittback. 2015, när du var med i en podd som jag hade med Josef Borehamn blandat så fick mm. jag, Olle och Josef dela på ett flok för då lovade oss att du skulle göra fem mål säsongen 2015. Du misslyckades. Om man nu yep. ser alla de här perfekta defensiva insatser du har stått för är målskyttet det enda du kan göra bättre just nu? Alltså, det enda vet jag inte, men det är absolut någonting som jag... Som jag kan känna att jag borde vara bättre på. Jag tycker jag har, Dels i den här åren har jag haft ganska många lägen på höner och frysparkar där jag känner att jag kanske borde gjort mål. Men att det skulle vara det enda kanske jag inte håller med om. Jag tycker fortfarande att det finns en del som jag kan bli bättre på defensivt också. Så att, ja, så. Men absolut, jag, jag borde göra fler mål. Och jag ska göra fler mål. Men jag kommer inte slå av dem några jävla öl med dig inom en gång. <laughs> det är bra. Du är grym på att blocka skott i alla fall. Fan var du, du och Lagerbjälke blockat mot Malmö, Djurgården och även igår. Ni kastar er som hockeyspelare. Det är gott att se. Ja, men det, det är skönt att ha fått in det. Så, eh, det känns som hela laget eh, har fattat att... Eh, det krävs ett uppoffrande spel defensivt för att, för att vinna fotbollsmatcher. Och det, var, det känns som att vi har fått in det i laget. att alltså, Det var många som var irriterade igår för att vi inte höll nollan. Liksom. Och det tycker jag visar på någonting eh, som, som är otroligt positivt. så att, eh, Det är roligt och det är ganska roligt att blocka skott också. Om vi är det då... I Halmstad så har vi en mittback som heter Andreas Johansson. Han är väl snart typ 62 år gammal. Eh, tror du att du spelar lika länge som Andreas Johansson i äh, vad, vad är han på riktigt då? Var är han 40 eller? Jag är 40 tror jag han är. Eh, vad är jag? Jag är 31. Eh, ja. man ska aldrig säga aldrig. Eh, än så länge har jag fått hålla mig skadefri under min karriär och sådär. Så att... Jag tror det, det beror mycket på det fysiska. Började komma skador och sånt så kanske man inte orkar riktigt mentalt att fortsätta. Men ja, håller jag mig bara skadefri så jag ska inte säga nej i alla fall. Absolut inte. I intervjuer med Johan Larsson så har varit väldigt supertydlig får man ändå säga att Stefan Andreasson han ska hålla hårt er spelare nu. Vi ska inte sälja ut den här potentiella guldtruppen. Är det här någonting ni pratar om i laget just nu, att det går så bra att ni vill behålla alla spelare som det är? Ja, så är det väl alltså, Jag vet inte om vi pratar om det så himla mycket med varandra liksom allihopa. Men det är klart att jag, Johan och vi äldre, Niklas och de här, vi, vi pratar väl om det. att fan, nu, nu har vi en, en jättebra möjlighet. Vi har satt oss i en jättebra position inför nästa del. Och, att då börja sälja bort viktiga spelare för att dra in lite extra pengar. Det, jag kan tycka att det, det kan vara värt det nu och, och ge den här chansen på riktigt. Så att, eh, Stefan har fått höra det några gånger, inte bara från Johan utan från oss andra också. Så jag hoppas att eh, han, han lyssnar. Hur saknar, tror du, om Deika blir på planen då? Hur ersätts han? Nej, det är en bra fråga. Han har ju haft en helt otrolig vår. Sen han blev klar där för Antwerpen så, så känns det som att han allting bara lossnar för honom. Känns och han har ju varit ja, om inte vår bästa så absolut en av våra bästa spelare den här våren. Så att det är klart, han kommer saknas men förhoppningsvis är det någon annan som kan kliva fram ännu mer och ta hans plats än om den spelaren finns, finns hos oss idag eller om, om det kommer en ny. Det får Stefan svara på men det är jag inte riktigt orolig över för som sagt innan så alla, alla kan vårt spelsätt och tro stenar på spelidén så jag, jag har svårt att se att vi kommer falla på att en spelare faller bort liksom. det, vi är mycket starkare sedan lag än, än det men han kommer saknas i omklädningsrumt i alla fall det är en god gubbe Ja, det är en fantastisk gubbe. Det, det, sen skulle det ska bli skönt att få lite lugn och ro vid matbordet ibland. Sådär, men, äh, <laughs> nej, han kommer saknas. Det är en äh, underbar kille. Så äh, hoppas han äh, kommer tillbaka som några år. Jag och Olle har ju bollat upp namn som Jude Sunday, Camille Bära, Julius Lindberg och Carl Johansson som ersättare så att det är lugnt. Vi har ju skött scouting och Stefan här i den här podden så att det finns en bra lista om det behövs. Vi finns där för att hjälpa till. Men en annan då som det pratas mycket om är ju Marcus Rodén. Förra veckan spred tryckte att han har kollat bil på Tovex och då kanivalstämning bland gulsvarta supportrar. Nu är det väl ändå nära. Tror du att Marcus står i en gulsvart tröja snart? Eh... Uh... Jag hoppas ju. Jag har inte så himla mycket personlig kontakt med honom. Det, det finns några andra i laget som är betydligt tajtare med honom och pratar med honom och ligger på honom mer. Men jag hoppas ju och tycker väl att det är ett, ett fantastiskt läge att komma hem nu. men Bossman och vi ligger med i toppen och spelar som vi gör. Så att, jag har svårt att se ett bättre läge än att komma hem nu liksom. Men... Sen om, han, om vi ser han i en gultvart tröja jättesnart. Eh, jag skulle tippa på att han ändå kanske eh, har oavsett hur det blir i slutändan. Jag tror att eh, det kommer dröja lite om det nu skulle bli klart. Jag skulle tro att han ändå vill se över vad det finns för alternativ. Och, ja, om det dyker upp ett sista bra kontrakt utomlands ekonomiskt eller på så så kanske han vill hoppa på det. Och då tror jag att han Väntar in det. Men jag hoppas ju att han, han är gulsvärt när fönstret stänger. Absolut. Bra. Det var de frågorna vi hade. Tack så mycket Sebastian för att du ställer upp. Och så syns vi på arenan där vi möter Hammarby. Tre nya poäng. Det gör vi. Absolut. Tack så mycket. Har gott. Samma. Trevlig pratstund med Sebbe där. Han är ju extremt mediatränad. Känner jag, även om inte vi är det, det, det jobbigaste mediehuset kanske. Vi ställer inga jobbiga frågor så, men alltid väldigt bra intervjuer. Bra gubbe. Vi är ju framförallt inte ett mediehus, skulle jag ändå säga. Men... Nej, det är vi inte. Det är vi inte. Det kanske blir en dag, vem vet. Ja. Nej, men jag funderade lite på det här med Sebbe nu och att han är världens bästa mittback och så. Och hur, hur känner ni att det står sedan här backlinjen mot tidigare upplagor? Jag är ju inne på att det här är... Kan vara den bästa backlinjen jag har sett i Helsingborg. konkurrens ifrån 2020 backlinjen Då slänger jag in 28 ja, du, Det var Teddy Lutschitz va? eh, Ja alltså den backlinjen Skulle man väl kunna säga att det är Johan Karlsson som högerback Teddy Lutschitz, Andreas Augustsson Och Mattias Florén som vänsterback Och Johan Johansson som backup sen, sen kan man väl också säga att det är ju det året Johan Vilande är så himla bra Ja, vad, vad hade han? Var det 18-0 på 26 matcher? Ja, Jon Göns var inte backup det året. Han gick ju två, sommaren 2007. Ja, det är klart. Nu, nu är han, han kom tillbaka senare. Nu är det jag som... ja. Mobeck var ju alltid i där också. Sen körde väl både högerback och lite mittback där kanske. Martin Andersson också. Ehm. Hur där, ja. Men, men det, det är ju också att eh, man kan ju prata om spelare. Alltså, 2014. Då hade vi väl de två som ytterbackade idag och Sebbe också. Alltså... Det är jättesvårt att jämföra Men den tryggheten vi känner nu Det är lite fasen som har känt så många, gånger, många andra gånger Nej, Det skulle vara 2008 då så, så, Alltså det går inte att ta ifrån August och Jönsson Alltså det är något favoritmittvakspar för mig I alla fall i och med att de faktiskt vann två guld åt Älvsbro också Ja, jo, August och Jönsson Var bra tillsammans där när de spelade ja, de spelade bara 2060 tillsammans Sen spelade de ju även guldåret 20 2012 också, ja. Nej, men jag, jag, jag vill ju hävda att vår backlinje är det som har burit oss till toppen i år. Det är jag helt säker på. Och nu hoppas jag bara att vi står emot de buden som kommer på Gustav Lagervelke i sommar. För det kommer komma bud. Mm. Jag, jag tycker att Johan Larsson gör det rätt. Eller sa han, jag vet inte vad det var efter Malmö-matchen eller för Malmö-matchen. Det var efter Norrköping, mitt handlade ja. så, så som han sa att eh, vi stänger butiken. Nu har vi sålt Andrejka, nu, nu, nu får inte Stefan sälja mm. med. jag Fast att Stefan resonera så. Jag vet att Stefan tidigare har liksom klarat av att övertala spelare. Men stanna kvar min guld innan ni drar. Sebbe var inne på detta också. Att, eh, ja, men De har sagt åt Stefan nu att nu boomar vi igen. Och så... Ja, det är Andrejka, absolut. Han blir såld. Men sen... Eh, jag är faktiskt ganska svårt att se att någon mer vill lämna. Det skulle vara <laughs> för Bara för att han, han kommer inte till sin rätt här riktigt. Ja, eller, och så, som du twittrade igår om att man kanske skulle låna ut vad heter det, Holmen och eh, Lab som inte får speciellt många chanser för den delen. Ja, där är jag väl mest inne på att eh, bara kanske låna ut Kevin och Holmen till eh, Sjövde. Sjövde. ligger ju nära till hans för de går ju väldigt, väldigt dåligt i Superettan och jag, jag fattar faktiskt inte vad så alltså jag tror inte han utvecklar särskilt mycket av att få följa med i matchgruppen som 19-spelare och inte få någon speltid. Men, men det, där kan jag väl känna en viss farhåga för att helt plötsligt står vi med två alltså både avstängning och eh, eh, två skador. Alltså, fast du, du kan väl fortfarande hålla med du är väl fortfarande så pass unga jag kan ha såna här samarbetsavtal och återkalla. Sen kan man ju tycka vad man vill om det där. Det är en helt annan femma med att man kan kan Kalla tillbaka honom ifall vi nå, då sitter där med två spelare borta Då kan han fortfarande träna med Älvsborg någon där veckan Men inte annat också för den delen Jag vet Så. faktiskt hur den här gränsen går 23 tror jag Killisning för all del, men, äh... <laughs> Jag tycker möjligheten är bra Ja, jo, det tycker jag också Sen tycker jag att Älvsborg skötte det lite klantigt förra året När sjövde åkte upp till Östersund och åkte på pisk Uh, och Jakob Perlov fick det in på tio minuter mot oss. Det var ju bara onödigt. Men... Ja, ja, det var då det. Jag med. Nej, men kan det inte finnas en annan anledning av att stänga butiken? Alltså, nu har vi den ekonomin, vi har dessutom, vi har någonstans råd att tacka nej. Vi kanske får leva med ett Bosnavfall sen, men jag tror inte det var några kontrakt som går ut efter säsongen, utöver Rundreik i alla fall. Eller, ja, det spelar ingen roll i och med att han är såld. Börjev, har vi råd att tacka nej till? Några försäljningar så har vi någonstans Kanske möjlighet att höja Värdet eller marknadsvärdet På våra spelare när vi säljs sen. När vi har råd att säga nej till bud Men där, där är väl också så att vi får ju Det känns ju nästan som att man räknar Lite med ESB Karlsson-försäljningen också så Vilket påverkar det här Att nu är det budkrig mellan Lazio och Manchester United och som Karlsson vilket gör att det blir En, en spelare som säljs som inte ens har i truppen Nej äh, att år. Vi har en stark ekonomi i ryggen sedan innan Ja då kanske man vågar chansa mer Och det här läget, det, det återkommer ju inte Allt för ofta, det tror Nej, jag Jag tror det kan vara dubbel Om vi låter bli sälja Jag tänker att det dess är ut. guldig bagage Någonstans trissar upp värdet på spelar också, även om inte det är det viktigaste Det är viktigare att matcher och, och, och spela bra fotboll Än, än att och tjäna en förbannad massa pengar Men det är lite så värdet ser ut också Jo, det är det ju så jag, tror, jag vet att Ockels och Kassem har ju Deras kontrakt går ut efter nästa säsong så där känner jag väl att ja, mycket möjligt att om vi får ett bra bud på Ockel, så är i sommar att han ändå varit i klubben ett tag nu. Att ja, det kanske vi skulle kunna sälja men då måste vi faktiskt ha in en fullgod ersättare. Och sen eh, Kassem är ju inte så mycket att fundera på. Det är bara att se till att förlänga kontraktet. Det är, jag tror det, det är en vinning för honom och det är en vinning för alla. Stefan övertalar spelare innan. Jag litar på honom. Ja, jag litar också på Stefan. Men ska jag, ville, jag, jag ville bara återgå till första frågan. Vad var bästa backlinje? Jag vet ja, att det. vi skulle agera historielösa här. Så för våra äldre lyssnare så vill jag ändå få lyfta upp backlinjen 61. Det var ju, då spelade vi 2-3-5. Så det var Boris Målberg och Leif Olsson. De ska ändå nämnas. De två. Är, är det en backlinje? Det är två spelare. <laughs> ja, så kan vi gå vidare. Kortlinje. linje. <laughs> ja. Nej, men det, det är ju också så att vi... Det verkar ju vara lite nyförvärd på gång in nu. Jalal Abdullai, eh, det är ju en kille från eh, Ghana, där, hemma. Eller Kenya? Ghana, Kenya? Ghana. Ghana, du är säker Kim, bra. Dåligt att Han... inte du koll på det, men jag... jag... Ja, det är roligt att oss. Men jag är, Han är då... säker på att det är Ghana, jag får mig läsa Han har ju provtränat någonsin tid och fått väldiga hyllningar. Han är tydligen en show mot eh, Utsiktens lag här, här veckan också. Ja, det, där har vi ju våran göteborgskorrespondent Isak Edén. Även sfs ordförande var på plats och såg den ursäktmatchen. Det lät ju som att vi hade en blandning där av Messi, Neymar, Slatan, och Adriano och en spelare. Ja, det, det är ju prat om en ung komplett forward här. Så det, jag tycker det här verkar väldigt intressant. Om jag då förstod det rätt i den matchen så blev han inbytt i paus och gjorde i andra halvlek S +1, Alltså ett mål och en assist på den halvleken. Så det är i båda målen då, om det blir 2-2. Ja, och eh, enligt Oskar som på Bråstidning kommer han eh, bli spelklar här i mitten på juli om allt går rätt. Så det blir väldigt intressant att följa. Och sen ryktas ju även då Landskronas Kamiljebara till oss. Eh, någon blogg eller någonting nere i Landskrona har skrivit att han är klar för oss. Jag vet inte mycket vi ska eh, tro på det, men vi är med i racet i alla fall. Men det lät inte som vad jag läste, att vi både, både han och Oskar Pettersson mer eller mindre var klara. Ja, Oskar Pettersson har inte hört någonting om mer än att det sägs att vi och Blåvit jagar honom. Men det, det, det är återigen, jag tror att om vi tar in Camille bara och Oskar Pettersson, då tror jag också att det kan vara så att vi känner att vi kommer få ett bra bud på Ockels. Men sen å andra sidan så har vi ju tagit in spelare för under sommaren och sen sålt spelaren. Senare under vintern. Vi jobbar alltid förebyggande på så sätt. Så jag tror mycket väl att det kan bli både Oskar Pettersson och Camilla Bara till oss. Och det, det är ju extra kul då om vi kan eh, sno en spelare framför Blåvitt. Det, dit vill väl ingen gå i och för sig. Men... På tal om uh, spelare med Blåvitt för slutet så har vi också fått reda på att på har scoutat öjs spelan Isak Dahlqvist. Jag vet jag inte om det är Isak eller Edwin. Båda bröderna Ja, båda bröder och lagfri spelare är och Älvsborg har haft uh, scouter på plats för att uh, scouta. Jag, att spelar med... in, jag tror en spelare i Lundskrona. Stämmer. Jag, jag satt faktiskt och läste de här tre bröderna GP. Är det tre bröder? Ja det, ja, det är tre bröder. Det är två i Örgryt och en i Lundskrona. Ja, det här är ju rörigare än hon hålla med släkten. All, Alla släkten. Alla, alla, alla tre har spelat i ungdomslag i Blåvitt. En har haft lärlingskontrakt och en har haft avlagskontrakt om jag förstår rätt. Um, ja, men, så jag ja, har läst om detta Och de, de är från den nya utanför Göteborg dessutom Vilket gör det ja. Men av de här spelarna vi har nämnt då, Så är jag ju rätt inne på att Oskar Pettersson Är nog den som är Mest färdig och skulle kunna gå in Och göra avtryck hos oss direkt Han har ändå satt fyra baller under våren här Och för att inte tala om hans statistik i Superettan förra året Som var helt otrolig Sen Camille är ju Han är ju född 2003 Så han är ung fortfarande Men har gjort det väldigt, väldigt bra i Landskrona och kan spela på båda kanterna, snabb som fan. Alltså, det är väl bara att hoppas på att han kommer till oss. Och där pratar ju du och jag, Ola om det, att eh, i Landskrona så var ju den gamla landslagspacken Erik Edman var ju sportchef fram till den eh, denna våren. Och där vet man ju att kontakten mellan Erik Edman och Jimmy Tillin är väldigt tajt. Så där kan man ju nästan säga att vi har haft en eh, scout på insidan som kan vara bra för äldre också. Att personlighetsdrag och annat kan man reta på i Bara. Det är inte bara fotbollsspelaren vi nånting om här. Erik Edman är från Habo. Nej, jo. Ska ni svara då? Han är från Habo. Skämt ja. Nej, men det, det, vi, vi går en väldigt spännande höst till mötes. Och vi har ju redan planerat in här att eh, någon gång nästa vecka spela in en podd som bara kommer handla om transferfönstret. För eh, det är mycket att ta tag i. Jag tänkte då ska vi gå igenom varenda lagdel och kika på lite kontraktslägen och sådär. Och... Spekulera fritt och sen har jag ju en gedigen lista på yttre vi kan värva. Jag tyckte det var lite tråkigt här nu när Camille Bara och Skapettersson Pettersson började ryktas till oss för det är ändå, det var de första namnen man kom på. på. Det är lite synd men vi får väl hoppas att det dyker upp någon okänd norman och, eller så där också. Ja, det, det kan vi behöva. Det behövs lite okänt ibland. Så är det. Sen vill jag också lyfta att nu på fredag kväll så har Gula torget öppet. Baren på Gula torget öppet Och så är det dammatch på kvällen 3-3 Ja, där, alltså damlaget alltså, Bra år har vi haft på för herrarna Men den har ju varit ännu bättre för damerna Vilket är superskoj eh, Jag och Olle var och tittade nu Senaste matchen på Borås Där man måste säga att eh, jag ska säga Hanna Gioson Ny favorit på. Ja, verkligen Bra, ja. bra, alltså, ja, mark <laughs> Ja, grattis Exabek, eh, typ grannen med mormor jag jobbar med hennes pappa faktiskt ja, Det jag gillar man ju varit. när det kommer kvinnliga fotbollsspelare från Öxabäck Det är ju tillbaka till rötterna då Hennes pappa var väldigt involverad i Öxabäcks damlag en gång i tiden Så att det finns kopplingar dit också ja. Men det, det är nästan som var så bra i den matchen Så att jag vill lägga till den i listan på den här yttra till herrlaget. Så ja. bra var hon där matchen Ja, när ja, vi kör henne och, och gått till drap på varsin kant Så kommer det bli kanonfint Har ni ja, något annat? Det känns ja. lite som offside Ja, exakt, den filmen där. Så är det. <laughs> ja, nej, men nu har vi haft vi har summerat våren, tycker jag bra. Vi har haft en trevlig stund med Sebastian Holmén. Vi har pratat lite framtid. Och vi har pratat eh, om att vi ska gå och se damerna på fredag. Vill ni tillägga något, ja Jag vill ju ta upp den här artikeln i Bårdstidninge idag med vad, drömsemestrar för spelarna. Och att... Det där säger ju Emanuel Boateng att han brukar samla stenar för att räkna ner när han ska åka till Ghana. Så jag tänker nu när vi har uppehåll, ska vi inte bara ta en dag i veckan när vi samlar lite stenar och så kan vi använda dem för att räkna ner till matchen mot Bayern. Ja, som <laughs> <laughs> ja Jag föredrar att vi, vi samlar stenar och räknar ner till matchen mot Hammarby. Det bra. Tills dess, ta hand om er. Vamos. Vamos.